היפופוטן! סבא? כן, יורמי. ספר לי על ט"ו בשבט לפני שישים שנה. ברצון, יורמי. ברצון. אבל סבא, לפידים זה בשביל לשרוף, וט"ו בשבט נוטעים עצים. לא לפני שישים שנה. אתה יודע למה נוטים? כי שרפנו אז את כל העצים. היה צריך לכבות את השרפה, אבל אז בארץ ישראל היו רק שני ברזים! אחד מהם בכלל לא היה בארץ באותה תקופה. והשני היה בידי השויני דימויני. מה? השויני דימויני. מה זה? אף אחד לא יודע בדיוק איך הוא נראה. יש שם מספרים שהיו לו 17 זרועות. מחושים של תולעת, ותקע במקום פרצוף. אה, והברז שלנו. אומרים שכשהיה מתעצבן בשנת בצורת, לא היה יורד גשם כל השנה. וכשהיה מתעצבן בשנים גשומות, כן היה גשם. כזה היה השויני דימויני. יום אחד התכנסנו כל חברי מועצת העם כדי לעשות הווה נתחכמה לו. למי? לשויני דימויני. מה? מה ששמעת, אומרים שהיה גדול כמו הר! בינוני, אומרים ששיניו היו חדות כמו שיניים ממוצעות שדקטונה. של דג טונה. של דג? אל תפריע לי, מספרים שכשהמלצרית הייתה נחמדה עליו, הוא היה נותן לה כזה היה השויינא דיימויני. מה קרה בסוף? סבלנות, יורמי, סבלנות. גם לשויינא דיימויני לא הייתה סבלנות, וכאן תפסנוהו בכלכלתו. יום אחד התחבאנו, אני, צביקה, הוא מויז הקטן, שהוא כבר לא כל כך קטן. הוא גם לא כל כך מויז, הוא שינה השם שלו לצחי, לא חשוב. התחבאנו בשיחים, כי ידענו שהשויני דימויני יוצא מהמערה פעם בחודש, והולך לסידורים בבנק. ואז קפצנו על הגב שלו, וחטפנו, מה זה מכות? חטפנו. ואז מויז מצבו הידרדר, באותו קרב הוא שינה את השם שלו לצחי. איזה סיפור יפה, אבל מה קרה בסוף? כואב לי הגרון יורמי, לא היום. עכשיו הגיע הזמן לקבל דמי ט"ו בשבט. יש, יש, יש. תביא, אבל... תביא לי מחר, לא בויר. אתה הולך לישון? כן. עם עין אחת פקוחה יורמי, עין אחת פקוחה. בו! אהה! <laughs> סתם בדקתי, עין אחת פקוחה, תלך לישוני דימויני. تايم نصفين تحلولي شموها بإيبوبوتام نيكودا سي او نيكودا عي إيل